یانه پرماتبل نهدار را چې کرامتیا او حقي قراماتیا او حقي او موجزات تنبیا اوحتقي تاته م خبره کريبا چې ورې خاریق عادت اغه امور چې عام تو باندې ده الله تعالی نه اغه نه صبر او د اسبابو دلان دی دی اړې چې مارزي وجود تراځي نو مرغون د اسبابو لوی نو دغه امور خارقه لالعادت دي عادت خداوندي و خلاف باندې هغه مارزي وجود تراغلی او موجود شي وي مون اور باندې دې دا وايي امور خارقه له عادت دا غو امور خارقه له عادت په خالي نه دي دا غو امور خارقه له عادت په خالي نه وي یا په یده هغه چې باندې ظاهر شي هغه مسلمان تړي یا په لا صحا کسمانی دي چې هغه مسلمان نه دي که کم مسلمانو بیا بیاو خالی نی یا به دعوت نو بواس کری یا به بای نی کری که دعوت نو بواس کرنو بیاو خالی نی یا با پتین بانی ٹنگو لار یاو یا به نی نو که ٹنگو نو او بیام داستی کارونت سادی ریدا احیطا اعانت او که پتین بانی خمج کو تاو ٹنگو لار و بیاو تاویلے کرامت بمانه یذاره شرافت او که چرتا دغه مدید نوبوته نو یا به دغه مسلمان دعوته نو غوتم کلوه نو یا به قبل از نو بوتا سی صدریگی ارحاء یا به بعد از نو بوت نو بیا معجزات او ک کا پلات کاثر باندې نو بیا به حالینه یا به دې مدې ته او نه ودا چې قانونونه ماته نه صادریږي نو هغه ته ویل کېږي چې است ته دراز وونګ لی لهم من نکیدې مدینه الله محلت ور کوي لک هغه تا ځاله ودا چې کوم کارونه کوي یو سره ودا چې په سنیم بې کې وسیاه وراي اوځي دا چې کوم کارونه او کله مدې د نبوت او نبیه کلم دا غو پلاسټا سکارونه کېدلې نشي خو دا غي به مکذبی مصدقنه مکذب به بیا او توایې ihanat لکه مو سلامته لاس راخله وابلړند شي یا خو کی توکان مبارکی دګلی ویني خو یې تر کې غریو دا کرامات اصل کې کرامت دو اولیاء وولی اغا عارف بللاتو ایم دا اللہ او ذات و پا صفات وانے چی پویزون او دا غرنگی اجتنابت دو معاستیونا ان حماق پللزات و صحوات و داسے چسم کرون و نظام ساتی دیتاوی لیفیگی وولی نو کرامت ته ولی حب حیان و میتا اصل کی کرامت ته وی ولي هغه حقانیت در رسولی کرامت ته وی ولي هغه په دویما معنا کې حقانیت در رسولی په دویما معنا کې حقانیت د چای در رسول او د پیغمبر حقانیت په اصل کې خو کرامت چې کوم ولینا صادریږي نو دا وی سوت طریق یوه دا چې دا په اختیار کې مي وي او لم تي اوموني کله دا سوت طریقه کې یوه کله کله دي لکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې دریای نیل ته حد نکره او عمرو رضی الله تعالی عنه دایي طرف نه گورنر او سويتی سپتل تو خلک پیغلا شي دریای نیل طبيعي رواني دا هغه څول کل کله الله په خوکم باندې چلی دی نو چلے گا او کله الله په حکم نه چلے کی چې په دې ځای ودرې نو دا خط ورواټ چونه دې باروان چې خط چې ورواټ چوارا واټ چې دا اختیارمو او دا علم کېموہ دویم کساندا شي چې اگر لسري په علم کی خو دي خدغا په اختیار کې نه وی لك حضره بي بي مريم اخر بشرات لا بان لك هذا قالت هو من عند الله ده لا ترى ما ترى دي ده علم كده غي واخدا باختيار راغي كده وجسن راضي وكله ترى ما صل دارا كده علم كي اونه داغ باختيار كي ده دير وي او كرامت دا کرام ختم دي ثبوت کرامت ته بارا دا دلیل کافي دي چې اصحاب كهف اصحاب كهف ارسومره اردو فلغار دا کرامت دا نو را وختل را وختل ته کرامت دي کول دا کرامتو اسې دی د الله پټګان ولې مینه پرې دی ځان پسته دا کرامتو داږي <صفيق> هغه <تصفيق> مخې د بي مریم کرامتو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د مدینې نه د شام ډېر میلا فاصله لا هغه طرف ته <تصفيق> تللې شو کافرانو میمن حمله کو اغوی یا ساری اثل جبال الجبل اے ساریش شات درمان حمله کی دن کیدا حمله کی دن کیلا نو دا داغی چې او کرامت چې دا دم غ لویہ مسافه اے کې د دې کرامت تاع چې د ولی دا داغی کرامت تاع چې داغی خو اوره دا کرامت دا ولی او دا مثال په تور اځ ما حیوانات خبرې کوي چېassara زاد هغه د بارتی شی کرامت هغه بقرې حواله سره راځي افاوینې ریواست سره راځي صفه نمبر 126 چې هغه باقي خوانه له بقره څنګه کلمه تغیر رسول کریم فرمای ز او بقر عمر خو په دې ایمان به ورو دای وی دي وګه خبرې کړې وږي بیا ټولې وړې درتون کنه تاسو څه کتلې زه هډې را پاره پیدا نه يم واښې نو دا دې ډېره خبرې دي دا بتورې کرامت بس دا دي نو کرامت حقی حقله کومعجزات کیسه پیغمبر شي نو اصل کې کرامت دې ولی دام حقیقت کې معجزه لا چا دغه نبی زکا دغه دا غا نبی پا کی او سڑے پا دم دلوی منصفتان دی دل ام دا مانا گی دی چدا پیغمبر لوی پیغمبر دیو دلوی نبی او حق کرامت دا او حق ولی اغا عارف باللہ کس توی عارف باللہ توی چپالا دا صفتو نبی جنی سوچ ممکنی بحسب ما هم قلت موار ما هم قال مواظ در دیم صفات ده عارف عارف بالله او همشګري کړي په توعات اشتناق په نه اعراض کړي د انحیمات فللذات او صحوات نه کرامت ته ظهور د امر خارج له عادت او کرامت او کرامت ته د ظهور د امر خارج له عادت سه من قبيله له طرفه ده ځنه غیر مقارن بیر داوید نبوت سره داوات نبوت مې نه کړی فما لا یکون مقرون بالایمان کم چې مقرون بالایمان نه ولا عمل عمل صالح عمل صالح هم نه دی یکون استدراجه دی هغه څه وی لیکي عقل چې مقرون داوید نبوت سره نا معجزه را ودلیل او په حقیقته کرامت ما تواثر من کثیر من الصحابه د دې او صاحب کرامو راغلي ومن بعد هم د دې نور څه به هیڅ بدिती چې ممکن نه د دې ځای کې انکار خصوصا عالم مل مشترک خاصره عامره مشترک عامره مشترک یعنی خاص خاص واقعات په خپله طریقې له تواصل سره نه خدا چټول ډراټول کې نو بیا چې په کوم معنا باندې ذرارت کوي نو هغه معنا ته خلاصوي لري چې دا ثابت سره په طریقې ده سواتر بالقدر مشترک خصوص عمل مشترک اگر و این کانت تفاصیل اگر کرا تفاصیل اعادتی و اے زنمدارنگی کتاب ناچخت بی ظهوری بی ظهور داری من مریم بی بی و من صاحب سلیمان علی السلام از صاحب در حضرت سلیمان علی السلام چه غاسیف نوبرخیا آیا اوکس هغهخوا لده ععلمم من کتاب دا وزیر و اوغ بس هغه تخت را وړی نو دا د لا دا نوبی نه و که دا خو قرامت شو او پسته سبوط تو لا حاجت حاجت بات ته جواز نه ی نظره جواز ل کارتون جائز دا جای والي واقع یو شیواقع بیا جوازې کارپولو ته زورور یا شې کې واقعي نو تری او ویل کې چې دې کې آیات دې وایا لکه ربي تعالی واقعي شې نه وي نو چې واقعي نه لري نو مونږه جواب صفاره وایلی دلایل بوا یو شې کې واقعي بیا په دغې جواب صفاره دلایل او تذکری ته ضرورت الله ثمما اوور د کلامون بیا را وړی او کاراندي شاره کې تیر د کررامت ته تفصیل د بعضې جو زیاته ته جه مستبات دي جت دا ډیر فقال ووي دا هېږي کرامت په طرقې د نخ د عادت تل وولي د وري من قطع علم ممسافت البینبع ده د قې نه مساافتې بع نه فلممونور تهتل خليله او مې قللي لکې کام وختې ډره ل فلت تولشي نو داسې یا مثال په طور باې لکه ایاتان د صاحب د سليمان عليه السلام تاغه اصفم نبرقيه وعلى العرش د څو ملو باندازي باندې راوړ بیا د میاشت په مدل راوړ عرش ته بي نقيسه مخه د دینا قبل ارتدال صرف معبود لمصطفى سره د بو ته جانا نمصعودم رل ويا بايده مصطفى او قبل يقد اليك صرف د سر راول له شو ظهور الطعام و الشراب و لباس عند الحادثك و أعطى حاجتك لك بحق حدث مريم ببك فإنه كل ما دخل عليها زكريا المحراب كل داخل شو عليها تدخل عليها تدخل السلام المحراب و محراب وجد عندها رسفة قال يا مريم أنه لك هذا فارثه من عند الله دخلني مشي على الماء لكذا تدخل ولياونا وإذا ذكرت الجانب وقال كيف لم؟ اوسهران په هواه په هواه هوا کې لوېدې سن خلک لګادارانه کلشيری د جعفر او ماوي طالب ا د احمان اثرتینه و غیره امامات دیواد دین اصل کې دلک خبرونه و نه خبره اغه دار کنه چې موږ خو خبره کو چې کرامت و ولي کې نو حضرت جعفر حواله سره چې رسول کریم صل الله عليه وسلم اغه دی لے ګليو دی لے جنگ لے گرے نو شانت لے گرے نوالتا زلہ سنہ کرتشیو نبیات ابو حررہ جللہ وطلعہ میں حدیث شریف چې کہ قال قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم ما رسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رعائی تو جعفر رسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ما سوکو لی دا جعفر میں او دا جعفر میں بدن سی طریقی سرولی دا ایفیرو ما فی الجنہ تیمال ملائکا چدبه جنت کسي شي کا ودا ملائکه سره ایران يران کو هوا کې الوترا الوتق ما قوتيتا ولا غف بعد الممات خبره ده من قاره کرامت خبره کو چې په حالت حیات کې اداه کرامت ته شي کو او کلام د جماعت او د عجمه به زبان چیزونو خبره ارث کلام د جماع د نورو واسطې انو کان به له او سلمان او بیت دردا ارج الله تعالی درس دا سلمان الفارسی او دردا ارج الله تعالی مو مخیه تسبیح او گاسه پرتاوا پس سبحانه تسبیح اوه و سمعات تسبیحههما ادي دوار هغه تسبیح واوریدا هغه سبحان الله دا قسم ته کیووه او دی ټول دا واوریدا چې واه وريده په دا وريده لا ارچه کلام د اجماع دی بی زبانه چذونه د لکه تکدم تکلم د سیاست 11 تاسو روایت سره تصدیق کړی څنګه قال فرمایا بینه ما رجل یو سړی یو څوک په بقرہ بقرای چلو راغد عملاله د باندې شبن استخدل یې په ملای نه است ایذایل کفۃ البقرہ و علیہ کله چې تو ني لا خلق ها ده زه خو دیېره پاران پراشي نه خل هرر دخه هر د پاه پراچل فقاه لااشت خلته ووي صبح بحان اللهته تقلله وطلب بقره هرر سرري پر سلام فرما همد ما خو په ایمان باې نو دا او سر کس چې واور نو دا ه د پاار ش شو چې کاررابر نوبلي شي ]orian. دا کرامات در کرامت شتون میکزن در کرامت زایر شو خوب رائعی بوش بکنه نو رسولی کریم رسولی کریم صلیم فرمائی و, و اما خو دی خبره منی تشش راورد لی و اما خو بودی منی ایمان ناورد لی کنه بز دی ایمانم اکسو کمانی او کنو و در رسولی کریم صلیم در معنه لی دی پچا بانی دلارت توفا دا, دا کرامت شو دل دل دل کرام دا دا دا دا که نه چا خبري دل زمون ړ ماه کرامه دا مسله د ی ده چې آیادي دا خبره نه مخلو ول لر هر زه په د هر دپاره د کاشکاري او زمینداره پیدایم نو بیا په کار داه چې سوو ک حال عليه نه ځکه لپاره پیدایم نو بیا دا حال عليه وي م جوابزار حدیث مطلب داره چې زهه پیداشيم د هر دپاره زما پرټولو من پر و پ د دوو نه ع منرفات زما داره دا کار کو مد مطلب دی نو تسې نور مناپ می شت دی زمانه نوورې پ سوپچې نه شي داسې نه خو دو من پات داره چې ده سپاره زه پیدا نو د ته بیا و دا م دا خبره کارکل نه چې دا ای شو یا پسې دا شاته دا دغه ديړي د س وپې وغئ راکه کی کنا ودا د دې سره خه نه دی یا مطلب دا رته ده اسه اسه دا نه د حکومت لپاره پیدا کړل رکوپ دي ته وي چې بده املا باندې وړې کی نه یو څلور په تو و من خبر وي نه ده و مرا کار دې چې دا د موقې په مناسبت سره دا چې تم کارونه وکاري نن سبا څو اس اس باغی باندې فلس سرلنی نه کوي یعنی نو چې نه نه پیدا غرسل پکاري خدای سره پیدا منه چایته وعند الفائل متوجه من البلاء هذا قران اذا سوالي دا احمد وجا من البلاء كم بلا ومصايب وتكليفنا شرازي دا, دا فيوالي او كفايات تش دا امامان لا دا الى الله يكافي شدام كرامات وغير ذلك من الاشياء ذكروا يت حدث مره الله تعالى من منبر ناس في المدينه في. فجيش اللي هاو جيش جيش هو بقى جيش لكريا لكرويت في, في المدينه, في المدينة. ممبار ازید رفع الصاد دا څنګه زرخ ته هیڅ می زرخ مطلب زید رفع الصاد په المدینه په مدینه کې رؤیت لري شي کړه او رؤیتو جيشي هي هغه جيشي د نهاون مقام کې او د دا دای په من کې 15 فرسخ ازیو حتا قال الامیر جيشي یا ساریا یا ساریال جابا لال جابا لال یا ساریال سريادغن مون غر غر یان نشات د غر دی بل طرف نه دربانې حمله کیدون کې ده تاسو پر ځان ناڅاپه او خبردار نه از تاسو به به خبرې کې نشته دربانې حمله کی تحذير الله نه دا لمکر لاادو هنالك دواج رمکر داادو نال تایس ترتو کا کول او سما ساری کلاف د داوار سترن بہت سمسا مسافتنا دا دغی کرامت شي ا کشرب حضرت خالد رضی الله تعالی دایلی کلی نرم غری موشیل یو یوودی موغنات یو یوودی و د 30 سو کان نایټون بیا او دا په ناز کې شیشو پکې زهر خالد رضی الله تعالی مو توړی هذا الشيء يعني صمت وضع يعني صليه وجمي ده زهر دي زمه فلاسكي نوع أغير مالي راك وزيز كمع نوع خالد رضي الله وزيز أغير عباغ السلام أو بسم الله الرحمن الرحيم ويساعد بياك لك نفس المعام نوع دائع وكرامت شد حضرتين خالد رضي الله أولا تجريان دانيل في كتابتنا وكتابتنا حضرتنا ومارتنا هذا ما أخبره هذا أكثر دي من أن يحطى أكثر من أن يحطى يعني أكثر كل شيء وبعضهم من أن يحطى الذي يتشمع أركلك السلال ومواتذل إذا كان هناك كراماته واليوم فهذا جائز ظهور الخوارقه وعرضت واليوم كان هناك مواتذير ترى زییا متن دې نبی او غیر نبی راه نشي شرف او جواب تفقيه او صرا زور د اخبار خدای د وليا غنه څنګه د حاضر او متن نه دا معجزه درښتونه کنه ما تا ګور نه قرامت دی وی ګولیاں کرامت ظاهره پیغمبر معجزي ظاهره نو مل فرقوبینل کرامت ول معجزه دا فرقایری دي موږ ځان للی بیا دې کرامت ظاهر کنه د کرامت ته پیغمبر څه شو په ویده ځما نه را کرامت خو بیا څنګه او جده په لاس څنګه چې څرمو د دې نووڅي نو په مابندري رسول هغه ځای چې دا کرامت لیواحدن من امتي دي ان او يا زره ظاهري کې به هغه کرامت ترشيده وي دي او ولي يكون نکيږي څوک ورې الا مګه کېبه موهقي فديانت او فديانت د اقرار بالقرط او لسانو برساله کې رسوله دا جا په لاس د دې حکومتونو کې کېده په ډېر لږه قیامت او دا خطا و اقبل و خبر و اقرار بالله و برسسق رسولی هی که بده سادخ و داکار باعده جیسی و معنی طالب شکلا پیغمبری حسنی طالب شکلا پیغمبری حسنی طرح صعات ناود رسولی فا او امیر و نوایون تیم حتی که دعوان استقلال به نفسی او دا امیم مطابعات تا پیغمبری نو نمیخون ولی او ولین بلک اکار او نظایر ایزالک بیدا علای وید و بلات عزت داره قام خارق للعادة نسبت به نبی صلی الله علیه و آله معجزه را یاد üzere طرف نیا و حضر و امت طرف نه اپنے سبد ولی کرامت سے وجہ خالی والد ذلك من قبل دیگر طرف نبی کریم صلی الله علیه و آله لا بوذ درائر قدر نبی او قد صدر اظہار خارق العادات ومن حكمه قطعا بموجب المعجزات بخلاف الولی ایمان فموجبت معجدون يعني عمل واجبت علم واجبت خطعاً ويقیناً فخلافت قرامات در اولياء ونا فموجبت معنى علم سخطعي ضروري نره ضروري بار سما بنت